A nu fi. Aceasta e întrebarea. Mai greu e oare să înduri sângețile norocului potrivnic sau fierul să-l ridici asupra mării de sbuciun? Și să Să închei zugrirea, Inimii și suferința ce sunt a cărnii parte. Hmm. Eu o chiar foarte de dorit. Să moară. Să doară. Sau poate să visezi. Ce vise în somnul morții poți visa Când n am desprins de-a strânsoare? E tocmai ce ne-ndeamnă Și aici e teama Care dă-năpastei un trai atât de lung. Cine ar mai sta sărat de biciul și disprețul de vremii, Despoticul bun plac, zăbava legii, durerea,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 Când nu ne mai lezne să îndurăm un rău știut cu care ne-am deprins decât orbește să le repezim spre altele, de nimeni știut. Gândirea, deci, ne face lași. Pe toți. Fireescul chip al hotărârii. Sub raza slabă a gândului pălește și avânturile cele mai mărețe. Sub semn acesta se abat din drum, pierzându-și numele de fapt. Stăpân, îngăduiem să-ți spun un cuvânt. Și o întreagă poveste, domnul meu. Regere, mai lord. Da, ce cu el? S-a retras în odăile sale nespus, Mmm, Din pricina băuturii? Nu, alteță, din pricina mâniei. Ar fi fost cu mult mai înțelept să te fi adresat medicului său curant. Fiindcă dacă v-aș eu să-i dau o curățenie, s-ar putea să se înfurie și mai rău. Stăpâne, fi bun și pune oarecare rânduiară în vorbă și nu sări mereu de la una la alta. Căta, că Regina, mama alteței tale, cu sufletul plin de durere, m-a trimis să încoace. coace. Dar fie binevenit! Nu, bunul meu, stăpân! Această politeță e deplasată. Dacă binevoiești să-mi dai un răspuns serios, am să îndeplinesc porunca alteței tale, iar dacă nu, să-mi fie cu iertare. Am să mă înapoiez, punând capăt în sărcinării mele. Păi, dar nu pot, domnul meu! Ce anume, stăpâne? Să-ți dau un răspuns sănătos! Pentru că nu sunt teapă -mi la minte! Dar dacă este vorba de un răspuns așa cum sunt eu în stare, oricând la porunca domniei tale sau mai bine zis a mamei, dar destul la hai să trecem la fapte. Uh, Rosencrantz, uh, ziceai că mama... Dar purtarea măriei tale a uimit-o și a umplut-o de mâhnire. mai pomenit este fiul ăsta care e în stare să-și uimească la hal. mama. Oh. Dar această uimire a mamei mele nu are nicio urmare. Spune, -mi, spune. -mi. Da, dorește să-ți vorbească între patru ochi în atacul ei înainte de culcare. Aha... Oh. Ne vom supune! Chiar d-ar fi de mama noastră! Mai dorești și altceva? Stăpâne, stăpâne într-o vreme țineai la mine. pe păi și mai ții și acum. O jur pe aceste mâini, aceste scule apucătoare și hoațe. Bunul meu, stăpân! Care e pricina tulburării tale? A nu împărtăși unui prieten înseamnă să te pui singur sub cheie. <sus> Nu-laintezi deloc, domnul meu. Cum se poate, când regele însuși te numește urmaș la tron. Da, și... da, da, da, dar până crește iarba, <gântuia> proverbul s-a învechit. <gântuia> Rozâncărâni, de ce tot dai tu de parcă ai vrea să mă prinzi Când datoria îmi dă prea multe îndrăzneale, dragostea acest sport mă face nepoliticos. Uh -huh. uh. Nu prea înțeleg. Vrei să cânti la flautul ăsta? A, nu, nu pot, altețe. Mai te rog eu. Crede-mă că nu pot. Dar te rog din suflet. Dar nici nu știu măcar cum să-l apuc, altețe. E la fel de ușor cum ar fi să minți. Potrivești degetul cel mare și celelalte patru pe aceste găurele. Pune-l la gură, așa, da? și suflă. Stai Flautul va scoate cea mai fermecătoare muzică. <gătă -și> na, na, na, na, uite, aici, astea sunt clapele. A, da, da. nu-i pot smulge niciun sunet armonios dacă nu știu să cânt. Vezi ce lucru de nimic mă socotești? Vrei să mă faci să cânt? Vrei să arăți că-mi cunoști toate clapele? Vrei să smulci până și inima tainei mele? Vrei să mă faci să vibrez de la nota cea mai joasă până la cea mai înaltă? Acest mic instrument este plin de melodii, de sunete minunate și totuși nu pot să-l fac să vorbească! La naiba! Cum îți închipui că sunt mai ușor de mânâit decât un flaut? Pot să mă iei orice fel de instrument, domnule, oricât mai sucii. N-ai să mă fac să cânt? Prieteni! lăsați mă singur. Mă așteaptă, mamă. Acum... e ceasul vrăjilor de noapte. Când se deschid morminte, pe lume suflă mori. Acum... Aș bea și sânge clocotit, Aș face asemenea grozăvii, Că ziua însă s sar cu tremura, Primind! Mă așteaptă, mamă, Voi fi complit, Nu însă nefiresc o inimă, nu îngădui vărdată, cuvântul să-l pecetluiesc prin faptă. Așezate, nu-mi place și nu-i sigur pentru noi să lați vreau liber nebuniei lui. Fiți gata, deci. Am primit ordinul. În an, de primit și v -a cu voi. Siguranța țării. Nu permite să îngăduim în preajma amenințările minterului. E pentru noi o sfântă datorie să ne îngrijim de binele atâtor și atâtor inși a căror vieți și pâine sunt strâns legate de măria Ta. Sigur, când moare un rege, el nu moare singur. Ca o vâltoare trage după sine, ce-i prin jur e o roată prinsă de culmea muntelui cel mai înalt și de ale cărui spițe. Totdeauna, când regele suspină, Țara, geme! Am hotărât ca spaima s-o în cătușe. Ia umblă mult prea sflobot printre noi. Executați urgent în să ținarea! Mașestate? M Așa va toată! stăpâne, se îndreaptă spre atacul mamei lui. Eu voi sta după perdea. Sunt sigur că îi va trage o săpuneală pe cinste. Însă, cum spuneai, e bine să fie și un alt trăilea. Mama e mamă. mă întorc să-ți dau de știre la culcare. Sire, pe curând. Îți mulțumesc, Polonius. Putred-mi-e păcatul. Și până la cer duhnește. E în el străvechi, blestemul cel din 1 uciderea de frate. Să mă rog, nu pot, deși aș vrea atât de mult mai tare clima nărăi credința și ca omul prins de două gânduri. Nu știu cu care să încep și uit de-amândouă. Nu sunt destule ploi în un durător ca nu mă-n blestemat Să curețe de sângele frate albindu-ca zăpada. Iertarea nu-i făcută să șteargă orice urmă de păcat și o rugăciune n-are dublul hart. Te referi să mai păcătuim și te-ai ierta când am greșit! Hai! Ridică privirea! Păcat a trecut! Hai! Ce fel de rugăciune! E în stare să mă ajute în Iar iartă în fapt taucigaja? Nu se poate, nu se poate, cât timp sunt încă în stăpânirea mea, acele bunuri care m-au îndeplărat la crimă, strălucia și coroana, regina, toate sunt astăzi ale mele, ale mele! Poți fi iertat păstrându-ți rodul crimei? În murdarea murdara noastre cu-n cu de aur, Crima dreptatea. și dreptatea, Și-a văzut am legea cumpărată cu bani furați. Sus să nu e așa! Acolo n-ai cum să te ascunzi! În ceruri, legea nu se măstruiește! Acolo, fapta Rînșiți spre noi și în față ei, suntem ziliți a ne zi. și atunci cine mai rămâne să încerc căința? Cine poate ea? Ce s-ar putea. Când nu te poți să <fü> <Gymplită> ai. stare! Suflet hid ca moartea, te zbati să scapi. Mai rău te pot molezi. Îngeri, ajutor, fii-mă jos, jos, jos, voi genunți semeți, tu, du inimă duțel, fii-aș fragedă ca pâncul nou născut. Și poate... Cine știe? totul va fi... bine? Acum ar fi să o fac. Hai, ridică privirea. Acum se roagă. Păcatul la trecut. Ce fel de rugăciune! E în stare să mă ajute pe încăință! Așa îl trimit în ceruri și astfel mă răspund să ghibduiesc. Un nemernic nu ucide tatăl, iar eu singur fiu la rândul meu ucid și îl trimit pe ticălos în ram. nu e răzbunaia asta! ce splată. El, odios, mi l-a răpit pe tata, pe când păcate mai purta în el, ca seva va în primăvară. Cine știe ce îngheaie a fost în cerul judecata, Iar eu cum să-l omor pe acesta, în clipa în care sufletul purificat prin rugă, e pregătit de mare înfățișare? Când doarne beți! Când urlă de mânie sau când incestul trage către pat, când jură strâng greșelii, atunci se plece cu călcăie înspre cer, cu sufletul atât de asurisit și negru ca iadul în care va credea. m așteaptă, mama. ți ai mai prelungit cu o zi prin rugăciuni. Blestemul de-a fi. Doar vorbele-mi se înalță. Usește îndată. Spune-i răspicat că poznelei au întrecut măsura, că scutai ai stat măria ta între el și a regelui mânie. Eu voi sta aici ascuns după fel a N ai nicio grijă. Auzi că vine. Mamă! Mamă! Ei, hey, mamă, despre ce e vorba? Hamlet, l-ai jicnit pe tatăl tău. Mamă, l-ai jicnit pe tatăl meu. <laughs> Ia seama, Hamlet, nu-mi răspunde fără rost. Ia seama, nu vorbi fără rușine. Ce înseamnă asta, Hamlet? Ce sunt semne ce? Uiți cine sunt! Pe sfânta nu? Tu ești regina! Iar azi nevasta chiar a fratelui bărbatului din tâi. și cât n-aș vrea să fii, ești mama mea. Atunci îi chem pe cei ce știu cum să-ți vorbească. Stai jos! Și să până nu miști până nu-ți spun în față o oglindă în care să te vezi așa cum ești. Ce vrei să faci? Doar n-ai să mă omori. Săriți! Ei... Fac, săriți! Săriți! Ah, vă ah. Un să vă si E mort! Mă jur că e mort! Ea! Ce ai făcut? Nu știu! E regele? Ce sunt și cumplită fapta? Cumplită? ai doma, cât să ucizi un rege, Și apoi să te măriți cu al său frate. Cum? să a ucizi un rege? Da, Doamne, așa am spus. Biet prost, cutezător și nepoftit. Drum bun, crezuse-mi că ești cineva mai senat. Așa ți-a fost norocul. E periculos, cum vezi, să fii prea Nu-ți mai frânge mâinile, stai jos, că-ți frâng eu inima! Și am să-ți o flâng. Dacă mai e dintr-o plămadă caldă bună, și n-am înghețat o un tratut năravul, încât nimic să nu presară în ea. ce am făcut că în fața mea ne să te ridici cu un glas atât de aspru? Ce ai făcut? O faptă ce că roșoața sficiunii, Și-o ipocrită face din virtute, Iubirii caste-i smulge coroana de pe frunte Și-o pupă îi pune în loc! Ce faptă urlă către cer atât de groaznic, De tuni și fulgeri împotriva mea? Primește acest portret și pe acesta, În care cei doi frați sunt zugrăviți, Întâi, vezi primul chip, e plin de farme, De parcă zeii toți și au pus pe cedea sărate lumii Că s-a născut un om, El a fost soțul tău. Privește acum din nou, El este! Soțul tău, ne e, ce crește în spicul frate și îl usucă, n-ai oci! Ai fost în stare să te adăt cu apă vie și apoi să lepăi dintr-un smârg? Ai orbit! Să nu spui că, iubire, la anii tăi e domol, s-a cumințit și ascultă păvața chibzuelii ce-a fost în capul tău când ai trecut la ăsta, de la tata! Ce diavol te-a împins în el, Ce joc de-a mama cu armă! rușinare, Unde-ți-e obrazul? Iad răscolitor, dacă ai putut să ți-ți chiar răci ciolanea de matroană! dă voi atunci în plăcărată tineret virtutea ca pe-o ceară să o topească! Nu-i o rușine că arșeța în închermântă de vreme ce i-a fost chiar promoraca, iar judecata e i -a a poftei! O, oh, Hamlet! Să-l urmezi în patul rânced. Hamle, te nu mai vorbi așa. Mi-ai întors privirile în suflet Și văd în el întunecimi și pete, Ce niciodată nu vor mai ieși." să în patul Râncet și slinos, Fierbând ca bălegarul, În măbușini Roasă în ceasul Dragostei. Nu mai vorbi! Cuvintele Pumnale mă-njunghe În urechi destul Omlet. Un cigaș, Un picălos, O slugă, ce nu e nici Aparte din fostul tău stăpân, Un rege de bordel, Borfaș al stăpânirii. și al ce a sterpeli coroana de pe raț și am în Un lege de petice! Păziți-mă cu ari voi îngeri ce vrei! Divina arcătuire! Nu vii să-l cerți pe fiul tău, zăbavnic, Că lasă timpul lânce să se scurgă, nendeplinind, Porunca ta cumplită, spune Te bântui să-ți inviorezi avântul, Dar uite ce te snădejdea cu o pe mama ta. vorbește -i. Ce cu tine, mamă? cu tine ce -i? Că stai așa cu ochii țintă în gol, vorbind, văzduhului cel fără trup, revarsă rouă rece a răbdării pe arșița și focul urii tale. La ce te uiți? La el? La el? Ce palidie? Privește cum me-ai din ochi. Nu mă privi așa, să nu-mi abați cu ochii aceștia grei, Îndurător un gând, în loc de sânge, să mă scalz în lacrimi. Cu cine stai de vorbă? Nu vezi nimic? Absolut nimic, doar ce există văd. Și nici n-ai auzit nimic? doar pe noi doi. Uite-l! Uite-l cum se îndepărtează! E tatăl meu, Cam viață-mi înveșmentat. Și cum se duce, uite prin portal? Hamlet, e născocirea minții tale, Hamlet! Pe șarte plăsmâiri e foarte iscusită nebunia. E... Nu-mi bate pulsul a idomacul tău. Cadența lui e cea a sănătății. Și ce mi-a năzărit nu-ți vorbe de nebun. Nu, mamă, nu-ți așterne acest balsam adormitor pe suflet, că nu păcatul tău, ce nebunia mea, vorbește așa. Mai bine, mărturisește-ți cerului păcatul, regretă tot ce-a fost, evită. Tot ce o să vină, nu-mi tinde bălegari pe bălării ca să le îngrași mai tare. Amin. Mi-ai frânt inima Aruncă partea cea rea ca să trăiești o viață mai curată cu cealaltă. Și... Noapte bună, mamă. Noapte bună. Dar dar nu-mi pat cu el! Fii virtuoasă, chiar dacă nu ești, abține-te la noapte. Mâine mai les ne te vei stăcâni și lestea va fi tot mai ușor. Deci încă o dată noapte bună, mamă, și... De vei vrea iertare de la ceruri, îți cer binecuvântarea ta. Se cere să fiu crud. Sper fi blând. Răul e aici. Mai răul, în curând. Ce să fac? Ce să faci? Nimic din tot ce te-am rugat să faci. Lasă-l pe pețivan să te tărăscă bat, Dobran să te ciupească strângărește și între două pupături băloase sau când te zgândără, cu degetul spurcat, ajută-l să înțeleagă clar că nu sunt nebun. Dar mă prefac, iar de bine soafă de la tine, căci o regină așa cuminte și frumoasă, cum ar putea de un dihor, de un vierz sau de o broască un lucru atât de preț să te inuiască? Fii liniștit, dacă vorbele sunt suflu și suflu viață, nu mai am atâta viață în mine încât să suflu o vorbă din tot ce ai spus. <gânt> Eu sunt trimis în Anglia. Știai? <laughs> <laughs> da! da, Așa ha ha ha ha ha ha ha ha ha care ha ha ha în două mici ha <laughs> O deci, încă o dată, noapte bună, mamă. Pe trebuie a să-l car de aici, să-i hoitul în camera de alături. Și acum chiar, noapte bună, mamă. Acest consilier, flecar și pus perele în trecut, e acum atât de grav. Și de tăcut. Hai, domnul meu, Ți-ai încheiat povestea. Noapte bună. Mamă. Cineva sub cutele perdelei s-a năpustit strigând un șobolan și-nfierbântat de această nălucire l-a ucis pe bătrân ascuns, fără să-l vadă! Grea faptă! Aveam aceeași soartă dacă eram acolo! Cât timp plinime suntem în pericol? Și eu și tu, și dintre noi! Dar cum răspundem noi de fapta lui? Vom fi cu siguranță acuzați! Trebuie să fim prevăzători și să-l supraveghem. Pe ce mintit. L-am iubit prea mult. Unde acum? Nu știu! Te reșteu undeva! Să nu apuce soarele să apare! Înainte de a fi îmbarcat! Iar fapta mânșăvă o vom ia -ta! și -o vom acoperi cu toată dibăcia noastră. Ghilescen! Haideți și din minci, la a omorât în camera Reginei pe Polonius și l-a târât afară! Căutați-l! vorbiți în blând și duceți trupul mort să stea în capela! Hai, mă Cine mă strigă? Vă rog, mai lor, cu mortul ce-ați făcut? Păi una cu pământul l-am făcut. L-am împăcat cu mama lui Sărână. Ne spuneți unde e să luăm de acolo și să-l depunem la capelă? Asta să o credeți voi. să credem ce? Cam să mă iau după capul vostru și nu după al meu. Și apoi când un burete pune întrebări, ce poate să răspundă un fiu de rege? M -m mă luat drept un burete, alteță? Da, domnule. meu, drept un burete. Adică ceva ce suge de la rege funcții, recompense și favoruri, un cadru de nădejde care, până la urmă, îi devine regelui indispensabil. <gători> Îl ține ca maimuța în colțul gurii ca să-l mestece bine și apoi să-l înghită. Când are nevoie de cu culesi, el doar te stoarce puțin și tu, burete, ești uscat din nou ca la început. Nu vă înțeleg deloc, my lord. Asta este foarte bine. Și pentru că o vorbă isteață, adoarme într-o ureche bleagă. My lord, trebuie <gători> să ne spuneți unde se află mortul. Aflați că mortul se află... Unde se află și regele. Numai că regele nu se află unde se află mortul. Adică, regele este un lucru. Ce fel de lucru? Un lucru mic și de nimic. Atâtuceți-mă, nare! Unde e Polonius? La cine? La cine unde? Nu unde mănâncă, ci unde e mâncat. E disputat la un congres de viermi politici. Stăpânul vostru e vierme împărat, viermele nostru, stăpânul nostru. Îngreșăm vizituarele ca să ne îngreșăm pe noi. Și ne îngreșăm să îi îngreșăm pe viermi. La masa viermilor regele Gras și cercetătorul slab sunt două feluri de mâncare. Ăsta e sfârșitul. Pescuiești un vierme care a mâncat dintr-un rege și si apoi mănânci peștele care a mâncat viermele. Ce vrei să spui cu asta? Nimic, decât să vă arăt cum un rege poate trece în vizită oficială prin mațele unui milon. Umii cuvăros umi în ceruri! Trimiteți să-l caute și si dacă nu-l găsesc acolo, duceți-vă personal la cealaltă adresă. Cu siguranță, însă, dacă nu descoperi până într-o lună, ai să dai cu nasul de el în sala de așteptare. Duceți-vă și căutați acolo! Nu vă grăbiți! Vă așteaptă. Pentru siguranța ta, care ne e tot atât de scumpă, pe cât ne doare fapta pe care ai săvârșit-o, te trimitem În Anglia? În Anglia? Da. E bine în Anglia. <sus> și tot așa îi spune dacă mai cunoaște planul. Am eu un îngeraș care ți-l știe. Mă rog, fie și în Anglia. Adio, scumpă mamă. Sunt tatăl tău, scump, Hamlet. Ba, mamă. Tata și mama sunt soț și soție. Soțul și soția sunt un singur trup. Așadar... Mamă! Hai, nândea Urmați-l pas cu pas și îmbarcați-l! La noapte vreau să nu mai fie aici! Restul de voi depinde! Gravitima! Regele de depui-vă un preț pe neprețenie să mă resping regala mea dorință, care îți cere nemtârziata moartea lui Hamlet. Vă, Anglie, până la cea zi nimic nu mă mai poate înveseli. A regatului. Și dacă majestatea ta dorește, veni voi să mă închin în fața ta. Așa să-i spui. Am mai mai lord. azi domnul. Capitane, fii bun. Are cui sunt orștile? Sunt trupe norvegiene, domnule. Și dacă nu te super, unde merg? Către Polonia. Și cine le comandă? Chiar fort Bras, nepotul regelui. Și vrea să ia Polonia întreagă sau doar o margine? La drept vorbind și fără să înfloresc, vrem doar să luăm un petec de pământ. Nu pentru vreun câștig, ci pentru faimă. N-ar lua un ban pe el dacă l-ar vinde. Atunci polonii nu-l vor Au și trimis acolo întâlniri. Vă foarte mulțumesc. Ce se întâmplă în jur îmi dăpinte de în răzbunări. Cei om, Dacă ținta vieții lui e somnul și mâncarea, doar o vită. Acel ce ne-a înzestrat cu înțelepciune, ce vede tot în urmă și înainte, el nu ne-a dat din mintea lui o minte să râncezească în noi nefolosită. A fi pe drept om mare. Nu înseamnă să arzi doar pentru pricin mari, înseamnă că lumânarea pricină să cauți când ți o onoarea în joc. Ucizi e tata, mama murdărită. Atunci de ce nu-mi clocotește sângele și mintea? De ce mai stau pe gânduri? De ce moței? Când uite 20.000 de de oameni flămânzi de o faimă goală, de un nimic, se duc cântând la moarte ca la nuntă și luptă pentru un petec de pământ ce abia le ajunge să se ia în piept și nu va fi destul ca să înghită. închită. O, de înainte, gândurile în fie scaldate în sânge sau nimic nici Și lui de Scoici, după curige și sandale. Eu vreau să vorbesc cu ea. Dar stăruie. Și în halul în care este, ea prinde bine o mânguire. Ce vrea? Vorbește mult de tatăl ei, spunând că a auzit că lumea e vicleană. Bine ar fi să-i se mai vorbească. Să vin atunci. Sufletul meu bolnav simte în orice flacă amenințarea unei nenoroci. Atâta spaimă e în orice vină că tot ce ascunde iese la lumină. Dar Regina, Dane Marce? Ah! Hmm. nu de Regina, fra noastră, dar de marge. Cei Ofelia! Cum te iubitul dumii tale După cujma lui descoici, După cărje și sandale Copilă, ce înseamnă acest cântec? Vă rog să-l ascultați A murit și a plecat Dusie, doamnă mare iar i stă la căpătâi, steiul la picioare, Ofelia. Băgați de seama cu Julgiul Alcanao de pe munte, Floricat în neștire. Dar nu varsă nimeni lacrimi de iubire. Ce face fata cea frumoasă? Mulțumesc bine! Dumnezeu să vă răsplătească! Se zice că povnița a fost odată o fată de putar. Doamne, noi știm ce suntem, dar nu știm ce putem deveni. Domnul, fiți oaspete! Cu gândul tot la tatăl nu, nu Nu, nu, nu, să nu vorbim nimic de asta! Dar! Când o să vă întrebe cineva să-i spuneți așa, mâine Sfântul Valentin, pe cearul le-au să vină, Dar eu vi voi cea din tâi să-ți fiu, Valentină, El se scoală și se îmbracă și trântește ușa groasă. Fata a intrat. Dar iată... <laughs> Fata! Nu o să mai iacă! Oferia! Chiar așa să nu vorbesc cu podată! Am mai are și sfârșit! Mai are da! De când e în stare asta? Sper că totul va fi bine. Sper, dar trebuie să avem răbdare. Nu mi rămâne decât să plâng, la gândul că îl vom pune în pământul rece. Fratele meu va afla și despre asta, să știți? Așa că vă mulțumesc pentru sfatul cel bun. Vă mulțumesc! Ah, Stă-mi e trăsura! Noapte bună, doamnelor! Noapte bună! Mm, noapte bună, tragele mele! Doamnele mele! Noapte bună! <sus> noapte bună! Noapte bună! Sire! Sire! Sire! Siree! Sire! Salvați-vă! Nici marea revărsată peste țărmuri nu cotropește-o coarele mai lacom în graba ai decât la Ertes, Ce în fruntea unui grup răsplătit răstoarnă împotrivirea cărzitare! Pe drum prostimea și l-a pus stăpânt ca și când lumea a început cu ea și dând în nor, cu părăria strigă la erte: rege, el e rege! Unde-i regele? De regele? Unde? regele unde regele unde unde regele? Uh, rege șosnic, toată înapoi! Mai calm la Ertes! unde regele? Calm! Un singur strop de sânge de s-ar calma în mine! Mi s a opri în artere și mi a striga, bastard! Ce tatăl în încornorat și mama curvă, purtând stigmatul chiar aici, pe frunte. De da, ce-a pornit mânia ta la Ertes? De ce s-a transformat într-o răscoală? Zi la Ertes, de ce te-a prins atât? Unde mi-e tatăl? E mort. Dar nu din vina lui. Lasă, lasă, lasă. E dreptul lui să întrebe tot ce vrea. De ce-a murit? Cu mine nu te joci. Credințe, jurăminte la toți dracii și conștiință și bun simț. Adio! Orice blestem n-are decât să cadă pe tata, împotriva cu cui am să-l răzbun. Drag, reiertă vrei să știi curatul adevăr asupra morții tatălui și nu ar ta pornire nimicești de valma prieteni și dușmani? Doar pe dușmani! mai! atunci nu vrei să-i știi? Printru prieten, brațele-mi deschid și sângele mi-l dau să apăr viața lor. Pe păi da, acum vorbești ca un copil cu minte și de neam. Că sunt de moartea lui pe cât de fără vină pe atât de îndurerat, îți va sări în ochi la fel de limpe ca ziua. cu ei. Să-i tot plângi. Hai jos, hai jos și s o pui să cadă jos. Oh, cum se învârte roata? Strigoiul a furat-o pe fata stăpânului. Pe cea mai sfânt! Plăti voi toate astea cu vârf și îndesat. Până ce pârghia dreptății -a în două se va rupe. Tu trebuie să cânti vin jos, vin jos Iar tu se cade jos, se cade jos O că de potrivit este refrenul ăsta Uite, nu mă uita Floarea amintirii Te rog, iubitule, nu mă uita Ofelia! Și astea sunt pansele pentru gânduri Să te gândești da? Ce limpede nebunia Cum leagă gândurile de amintiri Pentru tine mohor. Și-un toporaș. Lămâiță-i pentru tine. Ar fi câteva și pentru mine, dar e rușine. Să-i spunem florile rușinii. Tu trebuie să porți pe altfel decât mine. Altfel. Uite-o, Margareta. Aș fi dorit să-ți dau și câteva violete, dar um, au îmbătrânit când a murit tata. Se zice că a murit de moarte bună. Că robin arcașul, nu-i altul pe lume și n-are să mai vie. Și n-are să mai vie? E mort. Și îngropat, se-a întins pe-al pat, nici când nu o să mai fie. O, oh, Doamne! Vezi asta? Cu barba ca de nea, cu fața ca de ceară. Departe mi s-a dus și plânsul mi l-am plâns. Fie-i ușor. Și pentru toți credincioșii Domnului mă voi ruga. Domnul cu voi. Durerea ta o împărtășesc la iertez, și dreptul acesta nu mi-l poți lua. Acum alegeți cei mai înțelepți prieteni și ei să ne supună judecății. Iar dacă ei, direct sau indirect, îmi vor găsi vreo vină, îți dau regatul, coroana, viața, tot ce este al nostru spre mulțumirea ta. Iar dacă nu, fi mulțumit cu încrederea în noi. Că gând în gând cu tine, vom încerca să-ți liniștim în suflet chidul. Cum a murit o slujbă în secret, nici spadă, nici trofee, nici nimic din ritualul obișnuit la rangul lui? Prea sar în ochi, E strigător la cer! Și trebuie să aflu. Voi afla răsplata crimei! Spada Zodea! Vino cu mine! Hai, te rog! Părățiu, după ce vei citi scrisoarea, înleznește acestor flăcăi să ajungă până la rege. Îi aduc unele scrisori. De-abia îmbătrânisem cu două zile pe mare când se lor după noi o corabie de pirați înarmată armată cu de toate. Și cum înaintam ca de lume, ne-am luat curajul în din și vrând nevrând am pus mâna pe arme. În încăierare am sărit pe puntea lor dar în aceeași clipă s-au desprins de vasul nostru așa încât am rămas singura lor pradă. S-au cu mine ca niște trăhari de omenie, știu eu ei ce fac. Le dau prilejul să închiu un târ bun. Fă în așa fel ca regele să primească scrisorile ce i-am trimis și aleargă la mine cu graba cu care ai fugit de moarte. Am să șoptesc la ureche câteva vorbe care o să te lase mut. Și totuși sunt prea ușoare față de gravitatea faptelor. Rozan Crane și Gildaștei nu șivă drumul lor spre Anglia. Am multe să spun despre ei pe curând. Acel pe care îl știi al tău, Hamlet. știința ta va trebui acum să-mi nevinovăția. În inima primește-mă, prieten. Acum știi și te încredința prea bine că ucigașul scumpului tău, tată, vâna chiar viața mea. Și pentru asta mi-am pierdut eu, tatăl? Pentru asta? Iar sora mea e pradă nebuniei. Ea care de mai pot trecutul să-l laud era perfecțiunea întruchipată. Dar vine el și timpul răzbunării. Îl iubeam pe tatăl tău. Și ne iubim și noi? Și asta sper te face să înțelegi că. Ce? Ce vei? Scrisori stăpâne, de la prințul Hamlet. Reginei una, regelui cealaltă. De la Hamlet? Cine l a adus? Horatio. Poți pleca. La iertează, să-ţi licitesc, în alte și puternice, trebuie să afli că am fost depus gol pușcă pe țărm în regatul tău. Mâine voi cer și îngăduința să fiu văzut de ochișorii tăi regeşti, cerându-vă mai întâi iertare, Vă voi povesti apoi împrejurarea neașteptatei și prea ciudatei mele întoarceri. Hamlet, ce vreți să însemne asta? S-ar fi întorci și ceilalți? Sau poate totul nu-i decât o farsă? Cunoașteți scrisul? Păi, dar în stilul lui. Gol, puscă! Iar sub iscălitură scrie singur. Tu ce părere ai? Sunt uluit, mai lord, dar las să vină. Un val de fierbințeală în inimă mi-acoperă durerea, La gândul am să apuc să-i strig în față. Ești ucigaș! Dacă e așa, la Iertes, și nici nu poate fi altfel, te lași mâna de mine. Mai lord, mă las la mâna voastră și mai ales dacă ați putea să faceți în așa fel ca eu să fiu unealta. Dar așa se cade, așa se și convine. Sunt două luni de când a fost pe aici un gentilom normand. Ne-a spus ce crede despre tine. Te-a lăudat atât de mult pentru talent și pregătire în dueluri, în spade mai ales, încât a afirmat că ar fi ceva nemai văzut, o luptă cu unul pe potriva ta. Prietene, la iertez, acum că Hamlet întoarce, n-ai vrea să te închizi o vreme în casă? El o să audă că te afle aici. Voi pune ei să te ridice în slăvi în fața lui ca mare spada Vom pune rămășag pentru demânarea voastră. Și într-un sfârșit ajungeți față în față. Mă și neaten din fire, nebănuit nimic, el nu va sta să controleze armele. Și atunci va fi ușor printr un tertip anume, să alegi o spadă fără bumb în vârf. Și într-un moment al luptei, când ți-o pica mai bine, acidăți datoria. Voi face tocmai, Mai mult decât atât. Ei voi sfinți și vârful cu un venin de moarte ce am de la un vraci. Atât de otrăvitor, încât nu s oblogel pe lumea alcătuită din ierb de leac, culese în nopți cu lună să-l apere de moarte pe cel abia atins. Îmi vârful spadei cu acest venin și apoi doar dacă-l atingi, e ca și moartea. În caz că planul nostru sare în aer, ar trebui să aibă și o rezervă. Ia, este, este ia, ia, ia să vedem. Ah pe îndemânarea voastră oricum voi pune în Ah, A, da, fie tând, în focul luptei, când veți fi însetați, vă tot ce poți și-mi fierbând bine, va cere de băut. Eu, pregătit din timp, îi dau o cupă în care doar buzele, dacă și moaie, scăpând printr-un noroc de vârful otrăvit, oricum ne atingem scopul. Regină scumpă, ce s-a întâmplat? Ertes sora ta s-a necat salcie ce plânge peste râu Și se oglindește pletele argintii În limpezimea apei. Acolo am plătit chirlan de stranii, Din romanițe, păpădii, urzici, Acolo un lăstar de care se agățase Ca să atârne coroana ei de ierburi Împletite, s Iar ea căzun unde le adânc tânguitoare Cu alaiul ei de flori, Deci mintele umflându-se-o purtară O vreme peste apă, ca pe o nimfă. Cântea între timp frânturi de cântec vechi, Ca și cum moartea nu-și putea înțelege De parcă se găsea în lumea ei născută și crescută chiar acolo. Dar asta nu putea să țină mult, Căci rochia îi sorbind atâta apă, a tras la fund, în nemolos pământ, pe fată S-a necat, s-a necat. Ofelia, te plâng destule ape, iar plânsul meu e deprisos. Dar nu-l pot stăpâni. E legea firii. Adio, rege, Vorbele de foc ar izbuti să pârjolească totul. De nu le-ar stinge deznădejdea mea. Cât de greu i-am potolit urbarea! Și cum mi teamă să nu-l apuc iar! Salut, mâini! Poate ea să fie înmormântată creștinește dacă singură și-a pus capăt zilelor? Îți spui eu că se poate, așa că apucăte și sapă groapă, meștere! Judecătorul a cercetat-o și a găsit că e caz de înmormântare creștinează! Dacă... Cum se poate una ca asta? Fără decât poate numai dacă s-a înnecat ca să se apere! Așa s-a stabilit! Otărât că ea trebuie să fi fost se ofendendo. În legitima apărare, fiind că minței se poate, că vezi tu, aceasta e buba. Dacă mănec peștiutele, s-a făptuit un act și un act are trei ramuri. A făptui, a face, a comite. În confuzie s-a înnecat peștiutele ia, ia asta i a stai Lasă-mă-mi face, lasă-mă! Să te mai întreb ceva. Dacă nu ești în stare să-mi răspunzi la întrebare, spune-o fără înconjur. Să auzi! Cine clădește mai trainic decât zidarul, dulgherul sau meșterul de corabic? Cine durează mai trainic decât zidarul, corabierul sau dulgherul? Nu că știu, știu, știu, știu! Scuipă atunci, zi! Hai știu! Hai, hai, hai, hai, de drumul! Meșteră, nu, nu mai știu. Nu-ți mai bate capul, că măgarul nu schimbă naravul oricât l-ai bate. Când te-o mai întreba cineva asta să-i spui, Groparu, Lăcașurile pe care le durează el Țin până la judecata de-apoi, Așa că fă-ți pomană, Du-te până la colț la cârciumă, Și adu-mi o drojdie mică, uitată atât de mare, ha <laughs> ce când iubeam, cu în brațele străgeam, ce vrem vremuri vine de folos, Pe toate le-au întors pe dos, pirip pirip, pirip, pirip, pirip, Omul ăsta nu-și dă seama ce face, Horațiu, s mormânt și cântă, Obișnuința l-a făcut nepăsător. Dar mă trâde cea cu păspit În gheara ei ce sunt pământ m-am Ca pe un lucru de nimic Un hârdet și o lopată ce o Este tot ce-mi cere Iată noul nostru musafir A cui e groapa asta, domnule? A mea, domnule! Eu groapă pentru acest drumeță, în casa noastră musă. Deci eu că e a ta, de vreme ce ești în ea. Dumneata nu ești în ea, deci nu e a Așa că nu te mai ocupa de ea. Eu mă ocup de ea, deci este a mea. Deși te ocup de ea, nu e a ta. Groapa e a mortului, care de-abia așteaptă să o ocupe. Tu te ocupi să o sapi. Atât că o ocup. Sau că mă ocup, nu e cazul să te preocupi dumneata. Mm. Și nu vă mai chinuiți atâta să înțelegeți, domnule. cine omul căruia e omul căruia-i sap gloapa? nu e niciun om. Atunci cine e femeia? Nu-i nici femeie. Pe atunci cine o să fie îngropat în ea? O fostă femeie, domnule, că e moartă fie în ușoară. Ei merge minca trebuie să-i vorbești cu cartea în mână, altfel te omoară cu glumele lui în doi peri. De când ești gropar? Păi, din toate zilele anului, m-am apucat de meseria asta în ziua în care ultimul nostru rege Hamlet l-a bătut pe bras. Cât e de atunci? Nici atâta lucru nu știi, păi, la mintea cucoșului. E chiar ziua în care s-a născut tânărul Hamlet. Ăla de așa nebun că l-au trimis în Anglia. E, hey, taci. Mm -hmm. Dar de ce tocmai în Anglia? E, hey, asta e. Păi dacă era nebun. Aha, acolo se vină mintea la cap. Iar dacă nu o să-i vină, nu o să fie nicio pagubă. De ce? Fiindcă nici nu o să se bage de seamă Acolo, toți nebuni ca el. <laughs> <laughs> Și cum a nebunit? E ciudat se zice. Cum? Ciudat. Păi, pierzându-și mințile. Bine, da, de unde i-a venit? De aici, din Danemarca ai i-a venit. Eu sunt gropar pe pământul ei de mic copil. 30 de ani, bătuți pe muche atunci înseamnă că știi cât timp rezistă un om în pământ până să putrezească. Păi să spui drept de nu-i putre dinainte că avem în jurul nostru atâtea hoituri ce abia se mai țin pe picioare că nu știu zău cum le-au cobor în groapă, mm -hmm. apoi zic să tot fie șapte sau opt anișari. Ia uite aici, uite aici, ja. Scăpățându-na asta, hmm? a stat în pământ trei ani și în Compol. 23 de ani. A cui a fost? A unui mintit. A cui cred? Habar n-am. Neagră și spurcată de de chnit Domnule, odată mi-a turnat în cap o bărdacă cu vinișor de rid. Această căpățână, domnule, și nu alta, a fost domnule al lui Ioric, măscăriciul regelui. Asta? Chiar asta? Hai să o văd. Sărmane, bietul, săracul Ioric. L-am cunoscut, Oraciu. Vine da. cineva. Da, Ce rugăciuni urmează? Ia-te uite, Dumnezeu. Laertes. Un tânăr Ce rugăciuni urmează? Am încălcat canonul provodind pe ceea ce stinse singure suflarea. De n ar fi fost poruncă suverană, am fi lăsat o în groapă nesfințită până la ziua trâmbiței de apoi, și în loc de rugăciune a pe trupul ei cu cioburi și tăciuni. Atâta doar i-a fost îngătuit. În pat de flori, cu de fecioară și clopătec spre veșnicul lăcaș. Și nu s a mai cădea nimic! Pulcați-ne un pământ, dacă e așa. Răsară flori din trupui fără pată, un înger viva sora mea. Tu, preot, ai să urli în carne, o Plăpând de flori, pentru plăpând floare, rămâi cu bine. Am nădăjduit să-i fi lui Hamlet soție. Credeam să aștern cu flori un pat de nuntă. Și nu mormântul tau pecioară plânda. Blestem, blestem! Și iar blestem să cadă pe capul celui ce te-a scos din mine! Nu! Nu! S-o mai cuprind o dată în brațe. Dai drum! Și ați văzut un munte de țărână peste noi. Cine e acel ce-și va să deznădești de anvorbe vorbe mari și boce de femeie? Aici sunt eu! Hamlet al Dane Marcei! Nu! Dracu să te ia cu trup! Ia-ți la acasă, jos mâinele, te rog, al nu răspunde de mine! Ești un no, no, no, no, no, no, no. no. Am să mă pas cu no. el pe această temă, no. până când pleacă le vor cădea! Eu am iubit-o pe Ofelia și patruzeci de mii de frați, cu dragostea lor strânsă la un loc, nu pot ajunge la măsura mea! Ce-i face pentru ea? Nebunii no. la E nebun! Arată-mi! Ce anume vrei să faci? Să plângi? Să luți, Să-ți rup cu dinții carne? Să bei boțet? Să înghiți un crocodil? Le fac și eu! Și urlu! Da, pe zi! Să mergem în De luptă se dădea în mine și îmi somnul. Mă simțeam ca răzvrătiți în fiare. Ne ucid. Ies din cabină, bâșbii pentru întuneric și dau de ei. Le divuiesc scrisoarea. Mă întorc la loc, îmi iau curajul în dinți și dând pe gârlă bunele maniere, augusteilor misivei, rup pe cetea Și ce găsesc? Augustă, mă un ordin împărat cu referință la siguranța celor două state, iar eu sunt zugrăvit, ține de bine, drept inamicul public number one, urmând a fi pe loc decapitat. De necrezut! Dacă nu crezi, citește. Mă pun pe treabă. Ticluiesc o altă scrisoare și o caligrafiez. Pe vremuri socoteam ca erudiții că e dezonoranță să scrii frumos și căutam să mă dezvăț. N-am reușit, dar uite că acum am prins-e bine. Ai vrea să știi ce am scris? Bineînțeles! Am scris. Englezului. că Căl conjur pe supușenia ce-mi datorează, pe dragostea îndelungată ce ne leagă și stă între noi ca un cireș în floare, etc., etc., să-mi trimită pe cei doi trimiși, fără tergiversări, nespovediți, acolo unde merită. La moarte. De ce Rosengran și Kilderstein s-au dus? Erau îndrăgostiți de meserie. Nu i-am pe suflet. Singur și-au făcut-o. Dar vestea celor petrecute acolo va trece zbor din Anglia la Rige. Răstimpul însă e al meu, iar răsuflarea oricui se stinge cât ai zice pește. Cum de mi-am dat în petecul aerte să-mi pare rău, Horatio, căci privindul mea mi mi-apare ca în oglindă soarta mea. Voi încerca să-mi-l apropii. Ce vrei... Fanfaronada suferinței lui mascos a scos din minți Dar asta ce fi? Ar fie? Arteța bine venit În Danemarca. <laughs> Îți mulțumesc smerit da. Tu-l cunoști pe țințarul ăsta? Auzi? Nu Ferice de tine, este un viciu să-l cunoști Însă e stăpân pe mare în tinder de noroaie Copul meu stăpân da. Dacă alteța voastră are o fracțiune de secundă la dispoziție ai vrea să îi ceva Din partea mai sale Îl voi primi, stimate domn, cu toată agerimea minții mele Uh, Ăăăăă, Da. Da, e pentru că. Da. În la loc, e pentru că. Da, <gântări> mulțumesc înălțimii voastre. Dar e foarte cald. A, ah, nu. E fi. Serios? Vântul bate din oră. <gântări> nu mi-am dat seama. Alteță, Mai ăsta m-a rugat să vă aduc la cunoștință că a pus o prinsoare, dar o prinsoare de mari proporții, pe capul dumneavoastră. Uh, o clipă. Totuși am impresia că s-a încălzit. Serios? E' E Dar, în da, calea afară, altită, și sufoc. Și sufocant. Și? A, nu, nu, vă implor, pălăria, nu. Da, vă implor eu că. Nu, nu. Da. Sir, area pădute la curte la alte. <laughs> Un gentilom de-lui cu cele mai distinse detalii, cu manierii reporsabile și frumos. Da, frumoasă, de pică! Ia Sunteți desigur la curent cu maestria indicibilă a ziunelui Laert în mânuirea armelor. Și care este arma lui de predilecție? Aud. Adică nu e numai una, sunt mai multe. Regele Sir a pariat cu el pe șase armă arabi, uh -huh. iar Laert a pus de loc, pe câte am aflat, șase spade și pumnale franceze cu tot de chisiu centurioane, agățători, celelalte, afeturile sunt de o fantezie luxuriantă și de o originalitate în concepție și de o delicatețe infinită cât privește... Uh, uh, uh, uh, uh. Zor... Ce, uh, ce numești dumneata afeturi? <grafi> Eram sigur, alteță, că nu scoateți la capăt fără dicționar. Afeturile, uh, <grafi> săr um, sunt agățătorile. Ah, afeturi. Parcă am purtat așa de un <laughs> În lipsa lui prefera gățăturile. Mai departe. Deci, șase armăsari arabi contra șase spade franțuzești cu toate sfaturile și trei afeturi fanteziste. Bun, asta e miza, dar pe ce se pune? Regele Sir face prin soare că în 12 asalturi. la aert nu vă va întreze cu mai mult de trei lovituri. Și confruntarea ar putea începe cât de curând dacă înălțimea voastră a binevoli să-și dea consimțământului. Domnul meu, dacă acest gentilom e de acord și dacă regele nu schimbă hotărârea, voi încerca să câștig. Pentru el. Dacă nu îi mă voi alege cu rușina și cu câteva zgârieturi. Să raportez răspunsul acesta textual? Textual? Și cu înfloriturile derigoare? Devotamentul meu se recomandă înălțimii domniei voastre. și invers. Înainte să apuce să sugă, ăsta făcea complimente sfârcului. ții cu, cu, cu <laughs> Orva. Vei pierde ce spariu. Nu cred. Voi marca mai mult de patru puncte. Dar inima mi-e grea. n are face. Dar din potrivă. Prost e, prost e. Un fel de presințire. Dacă ți-e sufletul îndoit... Atunci ascultă-l. Am să le prin sosirea și am să le spun că nu ești dispus. Nici de cum. Desfid prevestirile. E o providență și încăderea unui vrăbii. Dacă va fi acum, nu o să mai fie altă dată. Și dacă nu o să mai fie altă dată, va fi acum. Și dacă nu o să fie acum, tot o să fie. Totul e. Să fii pregătit, de vreme ce nimeni nu știe ce lasă în urmă, ce mai contează când le părăsește. Iată domnule, că te-am jignit. Toți cei de față știu și ai auzit cu siguranță și domnia ta că sunt atins de o grea la <laughs> Și de-am făcut ceva ce ți-a răzat onoarea, simțămintele sau firea, a fost, o spun deschis, o rătăcire. <laughs> nu Hamlet te-a jignit, Sminteala lui, cea care îi a făcut-o. Făcând ce a fost împins să facă, Hamlet e cel mai greu jignit. Mă iartă, deci. Și în gândurile tale generoase mă curăță de orice gând pieziș. Zvârlind săgeata pe deasupra, fără de voie, mi-am lovit un fra. E inima îmblânzită, dar onoarea mea nesatisfăcută până când un juriu de experți va hotărâ cu pilde din trecut, dacă împăcarea îmi lasă numele neprihănit. În așteptare, Hamlet, voi primi frăția ce-mi oferi drept bani de aur. Dă-mi alta, asta îmi pare grea. Se apropie, Hamlet, și această mână a lui Laertes primește din partea mea în mâna ta. Hamlet, iubitul nostru fiu, cunoști prin însoarea? Da, sire. Ai părtinit pe cel mai slab. Sine, a vrut cum Îmi place asta. Sunt la fel de lungi? Am nebunit! La ierte, stângăcia mea îți va servi să strălucești ca un luceafăr într-o noapte neagră. Îți râzi de mine? Nu, prietene. Nu. să o jur. Atunci, să începem. Mesirea Hopla, plec, pe masă puneți cupele cu vină. <laughs> Și dacă la a treia lovitură sau la a doua, Hamlet îl atinge sau de-o găsit răspunsul la a treia, să tragă toate gurile de foc. Regele închine pentru Hamlet, judecătorule. Da, da, sigur. Deschide ochii. Sigur că Să începem, domnule. Să începem, da. Mesirea Hopla, anga! Ale! Tu Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! nu! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Dumnezeu, vă rog, ungher, asta. da, da, da, da, da, da, da, da, da, să da, da, pe frunte. da, da, da, pentru tine, Hamlet. Ghergut! <laughs> Numai decât, stăpâne. Oh. E cu băutrăvită. Prea da. treziu. La Elfes, e a treia oară! De ce pregeți? Arată-ți maestria! De, bă, taie! Te-ai porți de parcă-i o femeieșcă! Am atunci! Am Pre, hui, ale! Da! Hei! Aici! Ha-ha! Aici! Aici! Aici! Aici! Aici! Aici! Aici! Aici! Aici! Aici! meu Aici! Regina! Aici! Aici! Aici! Aici! Aici! Aici! Aici! regina! Aici! Aici! Aici! mai Aici! Aici! Aici! Aici! Aici! Aici! Lăsaţi zăvorul! Trădare! Să-l găsim pe trădător! Aici e! Hamlet, tu ești ca și mort. Eu mai rămân doar câteva minute și armă ucigaşă... unde în unde În mâna ta! cine-ai otrăvită? De regele de vină! Și pârfui o travit? Lucrează atunci! O travă! Cu mâna lui! A pregătit o travă! Iartă-mă! Că să te ierţi! Ne izbăvească, ce -o. Vin curând! Mă duc, Horatiu, Noapte bună, mamă. Voi simpli figuranţi sau spectatori din întâmplare la acest final, dar mai fi vreme, Marte a dat mandat de arestare. Aș mai spune, Ia, da, lasă. Mă duc, Horatiu, Tu să rămâi, Să arunci lumina dreaptă asupra mea, Și celor ce nu știu, Arată-le adevărul viu. Nu crede asta în vechi. Sunt mai curând un vechi roman decât Danes. Mai sunt un pic duatrav aici. Stai! De mai iubit vreodată? Te lipsește de fericire o clipă. Și în lumea asta crudă mai respira o vreme. Să spui. Povestea Da ce se aude? de zboi? Foarte îmbrăziu tânăr, învingător. Orațiu, mor, o travă, simt că-mi dă clăiește mintea. N-apuc să aflu veștile cele noi, dar îl văd pe tronul Danemargei pe Foarte. Este asta și toată <fie> împrejurarea care m-a adus aici. Restul e tăcere, noapte bună, prințul meu. Aripi de îngeri Să-ți încânte somnul. Trufa poarte! Ce vă sfătiți grozav să pregătește în criptat nesătură! Că ai căsăpit deodată atâţia prinți. Pe cei mai vrednici îi vom aduna, Când despre stoarta mie hrăzită, O întâmpin trist, Am drepturi vechi în Danemarca, Prilejul mă îndeamnă să le cer, Pe Hamlet, Patru capitan să-l poarte spre catapalc, ca el ar fi fost un rege printre regi să-i dăm onorul să tragă tunuri. Ascultat? Hamlet de William Shakespeare Adaptare radiofonică de Adrian Pintea Traducere de Nina Casian și Dan Duțescu Distribuția a fost următoarea Hamlet, prinț al Danemarcei, Adrian Pintea Regele Claudius, Mihai Constantin Regina Gertrude, Oana Pelea Duhul regelui răposat, Marius Schivu Polonius, Mircea Albulescu, Laert, Liviu Lucaci, Ofelia, Delia Nartea, Horatio, Doruana, Rosenkranz Petre Lupu, Gilderstern Răzvan Vasilescu, Bernardo, Gabriel Gheorghe, Marcellus Ionut Schivu, Francisco, Bogdan Brebu, Ostric, Claudiu Blons, actorul Ion Pavlescu. Actrița Iarina Demian, primul gropar Valentin Uritescu, al doilea gropar Gabriel Gheorghe, preotul Orodel Olaru, Fortinbras Dan Condurache, gentilomul Gheorghe Pufulete, percuție Lucian Maxim, redactor Costin Tuchila, asistența tehnică Radu Verde și Mirela Anton, regia tehnică Vasile Manta. Muzica originală și regia muzicală, George Marcu, asistent de regie, Janina Dicu, regia artistică, Adrian Pintea, producător, Vasile Manta.